враз перестав усміхатися і насупив брови. «Чаклун я! Чарівник!» Незнайомець говорив без усмішки, цілком серйозно. «Що?» У Марусика витягнулося обличчя. «Чу!» – розгублено усміхнувся журавель. «Дядько, жартують!» – махнув рукою Сашко циган. «Смалиного дуба правлять!» Не бачите, що ми маленькі, чи що? Чаклунів не буває, то тільки в казках. Ваша справа можете не вірити, мені то байдуже, але я не жартую. Хочете, доведу? Хлопці знову перезирнулися в котрий уже раз? Ну, ну, доведіть. Задрикувато мотнув головою Сашко циган. Марусик і журавель завмерли і затамували подих. Тільки не отак відразу. От вам жаб'яча лапка. Незнайомець підняв із землі, суху жаб'ячу лапку і простягнув Сашко від цигана. Це не просто лапка. Це чарівний талісман. Той, у кого він? Може задумати будь-яке бажання, і воно здійсниться. Та ну, недовірливо усміхнувся Сашко циган, але жаб'ячу лапку взяв. Задумати можна лише одне бажання. Отже, і коли бажання здійсниться, або захочеться його відмінити, треба сказати «Досить мені того». І передати талісман іншому. Незнайомець глянув на озеро, Потім угору на дерева і враз похмурнів, Заквапився. Ну, йдіть, хлопці, йдіть, Бо он сонце за сосну сідає, Освітлення міняється. І він злегка відштовхнув від себе бровка. Пес відразу схопився і подався у глиб лісу. Хлопці квапливо попрощалися,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 і винувато позирав на хлопців. «Вибачте, хлопці, вибачте, дорогі!» – говорив його погляд. «Сам не знаю, що зі мною сталося. Чому це я так дивно поводився із тим незнайомцем? Сам не знаю». І тільки тепер, може, хлопці по-справжньому зрозуміли, що ж таке з ними трапилося. Сашко циган розтиснув кулак.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 Не вірю, але ми що, не встигнемо викинути ніколи не пізно. Не хочеш? Давай мені. Марусик простягнув руку. Чого це тобі? Сашко цигану мить затиснув кулак. Ач, швидкий, переб'єшся. А чого ж ти? Нічого. Слухайте, а ходімте глянемо, що він там робить, га? сказав журавель. Справді якийсь дивак? Я таких.